Глава п'ята. Я не повірив жодному його слову. Не варто було й слухати. Зразу ясно. Глюки опіатника. Нарешті він сказав, що хлопці, які мене переслідували, давно пішли собі. Я поплентався додому також. Брехливі історії, але страшні. А те, що я бачив, даю голову на віціч, мало дуже прозаїчну причину. А дай наркот нюхав якийсь клей чи барники, можливо, розливав їх по підлозі. Ну і це на мене вплинуло. Таке цілком може бути, правда ж? Ну, так? Швидше за все так і було. Звичайнісінький, сколотий на ніц наркот. Я поцікавився у дзвінки, хто такий Корій. Корій? Ах, Корій, був у нас колись такий моряк. Кажуть, його дружина скрутила дитині карк, а сама повісилася. Тепер живе один, із хати майже не виходить, п'є. Все одно не повірю жодному слову. Мало що могло б привидітися йому під кайфом. Єдине, у чому я переконався, я цинтовий дім – Місце справді погане, і краще більше туди не заглядати. Кінець п'ятої глави.